Читанје Светог Еванђелја по Луки. Паће је Господи Слава Теје, паћи Богу. У врјеме оно, када Исус учаше, сеђајку онде фарисеји и законници који бе дошли, да сви си сви у села Галилејски и јудејски из Јерусалима, и би сила Господња да их исјелјује, и глед, људи донесоше на одру човјека који беше одузе, и тража ку како да га унесу и положе пред њега, и не нашавши куда би га унијели од народа, Opeše se na kuću i kroz kroz spustiše ga sa odrom na sredinoj pred Isusa i vidjevši vjeru njihovo rečemo Čovječe, opraštaju ti se grijesi tvoji i pohvoji počeše pomišljati u sebi književnici farise i govoreći Ko je ovaj što govori hulem Ko može oprašljati grijehe osim jedini Bog? A Isus, razumiješ i pomisli njihove, odgovarajući reče im, šta pomišljate u srcima svojim, šta je lakše reći, opraštajiti se gdje si tvoji, ili reći, ustani i hodi. Ali da znate, da vlastima svim čovječim na zemlji oprašati grijehe, i reče oduzetome, tebi govorim, ustani i usmi odar svoj, idi domu svome, i odmah ustade pred njima, i uze na čemu ležaše, i otide domu svome, slaveći Boga, i svi se zadiviše, i slavlja i slavlja ko Boga, i ispunivši se straha govoraku, čuda se, nagleda smo danas, reče gospod ljudejima koji mu dođoše, zaista, zaista vam kaže, ko moju riječ sluša i vjeruje onome koji koj me je poslao, ima život vječni i ne dolazi na sud, Nego je prešao i smrti u život. Zaista, zaista vam kažem da dolazi čas i već je nastao kada će mrtvi čuti glas Sina Božijega i čuvuši ga oživjet će. Jer kao što otac ima život u sebi, tako dade i sino da ima život u sebi i dade mu vlast I da sodi jer je sin čovječiji, ne čudite se tome, jer dolazi je čas, u kome će svi koji su u grobovima čuti glas inačov Božijega, i izići će oni koji su činili dobro u vaskrsenje života, a oni koji su činili zlo u vaskrsenje suda, Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe, kako čujem onako sudim i sud moj prave dan, jer ne tražim volju svoju, no volju Otca koji me je poslao. našu vjeru da se držimo ovoga puta i ovih naših puteva crnogorskih i onih starih iz onih teških vremena i ovih novih proširenih iz mnogo težih vremena. Jer vremena su teža i potrebni su nam putevi dobro asfaltirani i prošireni. Potrebne su nam vrz i jakie mašine i udobne da bi smogo vrijeme iskoristio i na najbolji mogući način jer ono izmiče prolazi ustupajući mjestu neminovnoj vječnosti iz zato smo mudro postupili a crkvom naučeni a u crkvi uvijek pastirima, episkopima i sveštenicima vođeni i rukovođeni, što smo jutro skrenuli ovim našim putevima, poslušavši apostola Pavla, da ne gubimo vrijeme i da se ne predajemo rasijanosti i njoj uvijek svojstvenoj čamotini nego smo, krenuši ispred sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, i da danas kao pčelice mudre obiđemo i druge cvjetove iz ovog bogorodičinog vrta, iz ove bogorodičine zemlje i sa ovih bogorodičinih gora crnih. Jer Crna Gora je, braći i sestre, zemlja presvete Bogorodice. Crna Gora je vrt Bogorodičin. Neki su na to zaboravili i odmah umrli, jer ko zaboravi Majku Božiju, onu kroz koju nam je život do usana, do pro, nudeći se i našim srcima, on odmah umire. Jedina mogućnost da vaskrsna jeste da mu se sjećanje obnovi i kroz sjećanje i pamćenje sve to život vrati. I zato smo mudro postupili i apostol Pavle poručuje ne bojite se, ne sumnjajte da je ovo što činite dobro. Zna apostol da će Zmija lukava da pristupa našem umu i da govori i tumači, a što će tebi sve ovo, a zašto svake nedelje u crkvu, a što si opet u ovom autobusu i na ovom pokloničkom putovanju, zar ne bi bilo bolje da si i onda čitava lepeza, on ih ponuda, koja ne donose život. I zato smo mudro postupili što smo krenuli i ovim našim putevima došli do puta, do istine i do života. Pri tom, važno je naglasiti, braću i sestre, i zamku izbjeći, da nismo mi ovdje došli u paradi ponosa. Možda nekome miso govori da ima nečim da se ponosi. Tačno je, ima. Ali ako ima, to je On, braći i sestre. Jedini istiniti Bog koji živi u našem srcu i svoje prisustvo potvrđuje našim svetim, to jest njegovim vrlinama. Samo vrlinama možemo da se ponosimo, ničim drugim. Međutim, pošto smo mi još uvijek u borbi za sticanje tih ruina. vjerujemo da dobar dio nas, daj Bože, da smo svi na tom putu, da stičemo sve te Hristove vrline, blagodatne osobine Božije. Trebajte kako da se potrudimo. I najbolje bi bilo da naše hramove ove naše svete banje, vitezde, u kojima se ne voda jednom godišnje talasa, nego gotovo svakodnevno na svetim liturgijama, u svetim putirima, talasa se krv Božja i nudi se hleb nebeski, hleb života. Došli smo ovdje, braći i sestre, kao rasvabljeni. Kao što smo u ovom Svetom Evanđelju čitali. Svi smo mi rasvabljeni. Među nama rasvabljenima najjači su oni koji su te rasvabljenosti svjesni i svjesniji. A oni koji sebe drže za dobre, pravedne i zdrave. Oni su u najtežoj situaciji, ali i tu ima nade. Da će Gospod u blagodatnu svjetlost da čovjek sagleda sebe, ne u ogledalu koje uporno ponavlja da si ti najljepši na svijetu, da je tvoja mudrost najsveštenija mudrost, da je tvoja pobožnost do tada neviđenja, Ne to gledalo i ne u toj lažnoj svjetlosti, nego u svjetlosti istinitoj, blagodatnoj, gdje se sve naše rane, sve naše bolesti, sve naše bolesne, bolesne misli, bolesna htjenja, bolesne želje i bolesna osjećanja vrlo jasno projavljuju. I čovjek normalan, čovjek vjerujući ne može a da ne prepozna i da prizna da je on raslabljen, da je teško raslabljen, da ne može da hodi sam, da mu je potrebna pomoć. Jevo evo, i sestre, mi smo projavili tu vjeru, mi smo se odazvali pozivu naše majke crkve, koja nas poziva kroz crkvenu jerarhiju, Pa su nas sveštenici i vrijedni radio Svetigora koji djeluje da tako u sklopu naše crkve vaseljenske pozvali da krenemo za njima. I mi sveštenici, braćo i sese i vi, svi raslabljeni, ali ujedinjeni vjerom da nama niko drugi ne može da pomogne Niti mi tu pomoć od koga drugog tražimo, iako smo dobar dio života proveli u tim traganjima, ali evo slava Bogu i molitvama svetih i molitvama majke naše bogorodice svete, došli smo do tih dragocijenih informacija da je u crkvi pravoslavnoj onaj koji jedini ima vlast da otpušta grehove i zdravlje, i istinski život da vrati, da čovek kao ovaj bolesnik može da skoči sa bolesničkog odra, da ga sam uzme i krene pjevajući i slaveći gospod. I kao što u ono vrijeme, u onoj kući, narod bijaše sabran oko njega, iako nisu znali ono što, mi, što bi mi danas trebali da znamo, a na žalost, Vrlo mali broj zna to. A on je isti i danas, je u ovoj svetoj liturgiji, kao što je bilo one u onoj kući. Narod se sabirao i primao silu iz njega, i sljiveo se od svih bogesti. I mi, braće i sestre, danas, ne kroz zatvoreni krov hrama, Jer mogo je da bude i tako da smo mi došli, da su vrata zatvorena, da ne možemo da uđemo, da moramo da tražimo prostora. Mogo je biti i drugačije, vidite, nije. Otvorena, širom otvorena vrata, trpeza postavljena, tamijan u kadionici, zvona zapeta, Angeli spremni, budni, serafimi, mnogoki, heruvimi, gledajući nas direktno u naše srca, u naše želje, u naše namjere. Majka naša presveta Bogorodica sa raširenim rukama, jer ovaj hram, braći i sestre, predstava njene raširene ruke i njenu životočnu utrobu. Sve otvoreno, sve naš čeka i sveti presto na kome sjedi car slava. Sin jedino rodni, oca nebesko, koji je pun života, koji u sebi ima život vječni, jer kao što otac ima život u sebi, kako kaže Jovan u njegovom evanđelju, tako dade i sinu da ima život u sebi i dade mu vlaz i da sudi i da iseljuje i grijeh je da oprašta i da obara i da podiže i mi braćo i se danas sabravši se ovdje i svaki put sabirajući se na svetim liturgijama mi zapravo njemu prilazimo mi tom prestolu pristupamo mi se tom prestolu klanjamo ali Vrlo je važno u kakvom raspoloženju, jer postoji velika mogućnost i opasnost da promašimo, da budemo tu baš ispred njega, a da ne primimo silu. Jer on, kao što ste čuli u Svetom Evanđelju, vidi pomisli svakoga od nas. Fariseji su na ono njegovo ustani čedo, praštaju ti se grijesi tvoji, rekli, pazite u sebi, koji je ovaj? Te može i grijeh je da oprašta. Sablaznili se u sebi, samo pomislili. A on je odgovorio na njihove pomisli. Zašto takve pomisli? Zašto ulaze u srca vaša? Tako i danas, braćo i sestri, mi ovdje sabrani. Gospodno su srca gleda i po srcu nam i daju. Ako bi u nas bilo vjere, Ali one prave vjere, vjere bolesnika, vjere grašnika. A kakva je to vjera? To je vjera da samo On može da ti iscijeli. To je vjera da samo On može grijehe da ti oprosti. To je vjera da samo On i niko drugi život može da ti da. I to da ga imaš, ne u baterijama koje stalno ne znam, treba kačiti i puniti, nego da ga imaš u izobilju. Da svijetliš od života, od vjere, od nade, od ljubavi, od vrlina. je izvor svega toga jeste, brać i sestre, Hristos, Bog naš, Sin Boži, jedan od trojice svete, koji nam se nudi i uvijek daje u našoj svetoj vjeri pravoslavnoj, u crkvi pravoslavnoj i u čudesnoj božanstvenoj liturgiji u kojoj se upravo nalazimo. Zato je mudro i premudro ovo što danas krenu smo ovim putem vrlo precizno. Koliko naše braće i sestara, koliko naših sugrađana, koliko ljudi iz naše roda promašuje svakodnevno i koliko njih na najglupliji mogući način pod silom najglupljeg od svih glupana misimo na satanu a nije takav bio bio je pun svjetlosti ali htio je još i evo ga sad na baterije radi evo ga nema, nemamo života pokušajte da se isključite iz svih ovih sredstava koja traže i nosača koji traže i od njega ćete odstupiti on živi u baterijama On živi u akumulatorima. On živi, braći i sestre, bije da spao je natvarno. To mu je sad život. Nije htio netvarnom svjetlošću da se napaja iz neistrpnih istočnika, nego je poželio i sebe da iznjedri život. I evo kako mu je bilo. Pretvorio se u smrt, u tamu, u lažu, u obmanu, u tugu, u depresiju u šizofreniju, u psihozu, u nasilje, u bludu, u razvratu. I koliko naših sugrađana živi i koristi ove mogućnosti na takav način, promašujući svakodnevno, a posebno u Crnoj gori, gdje je data ogromna mogućnost da živiš kao pčela u rajskom vrtu. Jer svaki naš hram pretvara, pre, pre, predstavlja otvoreni cvijet, pun nebeskog nektra. Poslušajmo svetog apustova, braći i sestre, i ne bojmo se, ne sumnjajmo, nastavimo ovako. Budimo danas ovdje na božanstvenoj liturgiji. Pričestimo se oni koji su došli da prime silu koji su došli kao bogesnici i grešnici, koji su došli rasvabljeni na rukama sveštenika i položeni ovdje pred nogama gospodnjih. Nevode na sveštenici braću i sese nikom drugom, nego pred noge gospodnje svojom vjerom privodeći nas, a Gospod daje svim onima koji vjeruju od njega traže na pravi način. Pa onda odavde je fino kroz dan. Obiđimo i druge naše svetinje, poklonimo se tim istočnicima i vratimo se u vihor vremena i u bujicu ovoga života o hrabreni. Nemojmo da tonemo u sumnjama, nemojmo da mjerimo vagove mora žiteljskoga, nemojmo da mjerimo dubine bezdana, jer brod u kome mi živimo i kojim provimo je brod crkve. I njime ne upravljaju ni političari, ni mudraci, ni moćnici, ni vojskovođe ovoga svijeta. Njime upravlja kormilar naših duša, naših života, naše crkve, a to je Hristos, Gospod naš. Posada su sveti i brzi angeli, i Luka nije neki grad nepostojani, ni Podgorica, ni Budva, ni drugi veliki gradski centri, nego nebeski Jerusalim. Grad oboženi, grad prosvećeni, grad spaseni, grad vječno živi. Zato budimo hrabri, ne silazimo, ne raspitujemo se mnogo, ne sumnjajmo, nego ime Božije prizivajmo, I svetu trojicu proslavljajmo i danas, i sutra, i u vjekova. Amin.